Справило таке глибоке враження на Тьомика сюжет стрічки герої Клінтаїст чи, власне, його свист. Однак наступного ранку за сніданком хлопчик зосередився, видовжив губи трубочкою і спробував тихенько свиснути. Не повірите, але в нього вийшло з першого разу. Та ще й як вийшло. Так красиво і голосно в усій їхній багатоповерхівці ще ніхто не свистів. Тато недооцінив загрози, що нависла над усім сімейством, а тому спершу похвалив синочка. Мовляв молодець, сину, будуть з тебе люди. Підбадьорений похвальбою, Артемчик тут таки втягнув щоки і засвистав так, що аж Шиби затрусилися. Батько відразу розкаявся, проте було вже пізно. Тьомик присвиснув утретє, цього разу ще більш пронизливо. Його предок із жахом збагнув, життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Протягом наступних днів Тьомик сягнув нового рівня сприйняття реальності. Він свистів за столом у кухні, Відмовляючись їсти, вище бачив у ванні, коли його купали, свистав на прийомі вологопеда, тим самим доводячи лікаря до сказу, пересвистував ригувальника на перехресті, навіть коли тато, в якого врешті-решт не витермали нерви, взявся шмагати малого Артема широким армійським паском, вимагаючи аби той припинив свистюче неподобство. Маленький Тьомик висловлював своє обурення і образу через несправедливе покарання тихеньким сюрчанням. Я сидів на потріпаній картонці, сплівши ноги лотосом і присунувшись у притул до вогню. Був початок листопада. Самісенький розпал весни у південній півкулі. Попри це ніч видалась зимною, і тілом час від часу прокочувались неприємні дрижаки. Склавши роки на грудях, я схилився над багаттям, дихаючи запашне тепло. яке зблизькоючи жаринками, піднімалось у гору та мерехтливих зір. Після повного фіаско моєї афери із землею довкола Далі Ріона, я і Тьомик вирішили якийсь час не потикатися в людні місця. Ми не місцевих боялися. З точки зору перуанців нічого страшного ми не накоїли. Просто Тьомик здогадувався, що його безсумнівно шукатимуть представники банку, в він випросив чималенький кредит на нашу останню махінацію і покритий, який поки що було нічим. Відтак ми всі втрьох, я, Артем та Маруся, подались у мандри, маючи намір кілька тижнів поблукати по пиранському безлюдді. Цього дня ми спинились прямо посеред пустелі Наска, десь на південному сході від Іки, неподалік від перших відрогів могутніх андійських хребтів. Тож я сидів на самоті, мерз, підкидав сухе гілячу вогонь, хукав на руки і коли-наколи сумно зітхав, у наметі за моєю спиною Маруся дуже голосно подобалося Тьомику, а оскільки палатка у нас одна, от мені і довелося казна скільки часу стреміти на холоді під зорями, сумовито телющившись у вогнище. Зрештою бурхливе безчинство за моєю спиною скінчилося, і над пустельним плато встановилася божественна тиша. Я зітхнув з полегшенням. Незабаром з-під тенту донеслось шрудіння і пухкання. А вже через кілька секунд, сяючи, немов вимитий до близку бегемот, мій товариш підступив до багаття. «Славна нічка!» Прощепитав він шумними ковтками, вдихаючи про холодного повітря. Ага, не підіймаючи голови, прогугнів я у відповідь. Я не дарма на початку цієї історії вам про свист розказував. Поза як саме після цього діла Тьомика конкретно пробиває, вийде він на свіже повітря. Вроде розправить і свистить, аж вуха завертається. І нічого ти йому не зробиш, паразиту. Поки досита не насвиститься, ні за що не заспокоїться. Ось так і цього вечора. Ще не встигло це білобрисе чудо морду з намету виткнути. А вже насвистували якийсь хвацький марш потім у почав на все горло присвистувати репертуар, причому не тільки мотиви пісень, але усі сольні гітарні партії. І повірте, це було просто нестерпно. Краще б він займався коханням до самого ранку, аби тільки не вищебечив, наче очманілий соловей. Ти знов за старе, сердито буркнув я, інстинктивно втискаючи голову в плеч. несподіване поскрипування рішучих кроків, що пролинуло звідкись із пустелі, а затем різкий і розлючений голос перервали й томикове художнє висвистування. Ніхіга собі хто це тут свистить? Ніяк насвистітись не може. Тобі що? Сучий ти, сину, губи з судомого, чи, може, от зьобок замість язика перевозний гудок вставили. Я здригнувся, зрозумівши, що ми тут не самі, і інстинктивно потягнувся рукою за головешкою. Незнайомець Горлав до нас англійською і з жахливим акцентом, час від часу вставляючи в говірку добірну іспанську лайку. Після секундної паузи розгніваний голос знову загримів із темряви, що обступало багаття. Ви що, геть чисто подуріли? Розпалили вогнище посеред пустелі і свищуть наче їм всі мізки сухові їм видуло. Якщо сили глядів у пітьму, ковтаючи серце биття, що підпирало середини горлянку, поки зрештою не розрізнив силует таємничого крикуна, що слабо виділявся на фоні чорного неба. Чоловік застиг на віддалі 4-5 метрів від вогню, і на перший погляд видався мені кострубатим та неоковирним, невисокий назріст вузькоплечий та короткошиїй з товстими, незграбними, схожими на слонячі ногами.